Gabonen inguruan itsegingo dugu, gaur, irungo aekako ikasle batzuekin, idoiazuk gustoko dituzu Gabonak? Bai, e, gustatzen zaizkit, baina e, gero eta gutxiago e, bizi, bizi ditut e, jai hauek. Zer gaitik? Ba, nire familiagatik, gatik, e, ez nago e, nire, nire aitona monekin, eta... E, gaizki e, pasatzen dut. aukera izango bazenu ez ospatzeko? Ezen ez dituzke ospatuko? Agian, bai. Mm -hmm. e, nik uste dut, e, gabonak, oso... E, ai, ez, ez dakit nola esan. E, garestiak. Bai, oso garestiak ateratzen dira, eta... Ez etxe egiten duzu, la <laughs> Eta zuk? Ospatzen dituzu? Bai. Guztoko dituzu? Bai. Bai. Baina, orain ez dakizu lan egin behar duzun edo ez ezta? Ez. Eta lan egin beharko bat zenu asko inporta dizu edo ez zaizu inporta? Berdin zait. Irunen galitzen zara? Batzutan bai, beste batzutan joaten naiz. Nora? E, Andaluziara. Eta urtezar gauean? Ba, ez dut ez dakit, non egongo naiz. Baina, ze nahiago duzu? Gabon gaua edo urtezar gaua. Gagon gaua nire urte betetzea. Gaua. Bietan daukazu festa, bai. <laughs> Eta zuke, eh, Karol, gustoko dituzu Gagonak? Bueno, bai, eh, nire iritziz, eh, Gagonak txikitan berezia dira, baina gero heldutan magia galtzen da. Eta, bueno, sorionez, eh, umekin eh, desberdina dira, batez ere... Sari al politoak. Uh -huh. e, ekartzen dute magia berriz gabonetan. Bai, jakina, bai. Zer diozu irungo apainketari buruz? Ador zaude kaleetan argiak jartzea? Aber, ni e, ni asieran gustatzen zaiz, baina gero pentsatzen dut e, garestia dela eta e, garaio honetan e, ez da berreska. Eta zuk etxean eh, jartzen duzu, zerbait? Bai, gustatzen zait, baina bakarri barruan, eh, ez balkoian. Eh, jartzen, <gülüyor> zait hori zait gustatzen. Bueno, etzea paintzen dut eta gabonetako zuaitza eta jaiotza jartzen ditut. Zure edo alabek laguntzen zaituzte? Bai, hori bai laguntzen dit. Eta zuen etxean nola ospatzen dituzue? ba familiarekin egiten ditugu ba, bazkariak. Gero ta, afariak etxean geratzen den. Afariak etxean egiten ditugu. Ba, txikiak direlako, ni seme alabak txikiak direlako. Zuk ere gehiago ospatzen dituzu beste ilusio batekin seme alabak dituzulako ala berdintzu. Bai gehiago, osea gehiago bizten ditut, ba ni nezait, ez zaizkit bate gustatzen. Baina beraiekin egotea eta beraien aurpegeak ikustea ba, balio du esfortzu bat egitea. <risa> Beraz, du. Bai, bai, bai du bai, bai. Eta Lidia, zuen zuenetxean nola ospatzen ditu zuen? Ba, bueno, eh, jartzen dugu zuaitz bat eta jaiotza bat egitea bai. Eta, bueno, gero familiarekin ba, bazkariak eta... Eta hori. Hemen hirunen gainera Gabon gau ingur hori urte eta erregeak ere egiten dira, hiruak itaitu zuen? Bai, bai, bueno, e, olentxeroa berezia da, orduan guretzean e, opari na, e, nagozia da olentxerorena, baina gero erregean beste opari txiki, opari txiki bat dute. Zuri gustatzen zaizkizu Gabonak? Bueno, lehen hain askoa, baina orain gero eta gehiago guztatzen zaizkigit. Zure izena astu zait? Iratxe. Iratxe zu irunena joaten zerrez da? Bai, e, urte zarrean hemen irunen egoten naiz, ba, besta monarekin, eta beste gau, e, gabonak ba, irunera joaten naiz. Baina Iruan e, orain dela urte batzuz geroztik, zori txarrez egoera berezi bat e, bizitzen da, e, auzo batzuetako olentzerotako zerotako desfilea debekatua berazu, erdi klandestinitatean ibiltzen zara olent ospatzen. Ba uste duti a ja, urte honetan ja hobeto daudela gauzak baina ikusiko dugu sekertatzen den zein da auzoa, txantreako auzoa. Eta hemen orduan Irunen urtezarrak eta erregeak ere ospatzen dituzu, e, bakarrik urtezarra. Erregeak ere joaten naiz Irunera. Eta gustoko duzu urtezarra? Bai, Ze ohitura duzu. Ba, ni ramona etortzen dai Irunera eta ba faltzen dugu eta gero kalera joaten naiz. Lagunekin? bai ospatzera. Zuke Andrea se ohitura dituzu gabon egunetan. Gabon egunetan ba familiakin egon batez ere. Ilusioa duzu edo besterik gabe? Egia esan besteri gabe, baino adibidez RG gauan edo nire lengu zu txikiekin egotea gustatzen zait. Eta haien ilusioa ikuste hori bai. Eta zer diozu kaleko argistapenaren inguruan edo dendegi hartzen dituzte napa inguruan? Girotzen dute beharrezkoa da, permititu dezakegu gaur egun? Bueno, behar beharrezkoa ez da polita egiten dute, baina, bueno, xautu gabe ere, egin deitezke gauza. Zuek etxean jartzen dituzu zuen apaingarri batzuk? Nira bai, asko ustazen zaio mundu hori eta bai, bai. Beti abil apaingarriak bilatzen ikusten, ta, bai. Mm -hmm. vale, eta bai. Bale, eta azken nengoa, zureka zein da Gabonetako rutina? Ni gure zuen etxea, edo suegroen mm -hmm. etxeera joten naiz, nire herriera gizten naiz. Zein da zure herria? Lasarte. Zure. Bueno, ongi ez dagoa norruti. Ez, ez, baina bueno, bai. Gustako dituzu? Bueno, ospatu, ospatu behar dira, baina, bueno, nik uste dut, ba, aurren festa bat dala, batit bat, mm -hmm. niri esaitkitu gehiogu, Esan duzu, ospatu behar dira, eta badago, ospatzen ez duen jendea, baina bueno, presio bai... sozial bat dago ospatzeko? Bueno, pixka bat, bai, behartuta zaude ba, ospatxera, nik bi... Hume ditut, ordon, ba, jartzen dugu pinua etxean, ba, olentxero eh, jantzita gizten baina ez eitki gehiagik guztatzen. Ni batxutan egin dut lan, eta ez itzaidan inporta benetan. Eta urte zarra, nahiago duzu? Ez, ez da ere. Bueno, lagunekin ateratzeko farra egiteko bai, baina... <laughs> Usten ditut aurrak eh gurasoen etzean eta ateratzen naiz hori bai laguneekin edo poteatzeko ere bai baina bestela festa katoliko horretikan ez esait osea es nao